بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فلقد دين عزكم الله kita masih pada pembahasan faedah yang keempat bahwasannya para ulama usulna bahkan ulama kibar ya tamajud mereka bertingkat-tingkat berbeda-beda masing-masing memiliki keistimewaan Kaidah ini Barakallahu barakahalaulikum. Sesungguhnya penjabaran daripada kaidah ar-rujur ila ahlihi fi kulli fannin atau ar-rujur fi kulli fannin ila ahlihi kembali kepada ahlinya dalam semua bidang-bidang ilmu agama ini barakallahu fikum kaidah yang sangat umum tidak hanya berkaitan dengan masalah ma'rifatul haqqi wal batil tidak hanya dalam mengenal al-haqq dan al-batil tetapi juga berkaitan dengan semua perkara-perkara ilmu agama. Barakallahu fikum. Sebagai contoh, Iqanabitina azakumullah. Terkait dengan masalah al-ijma'ah. Terkait dengan masalah kesepakatan para ulama. Ijma' al-ulama. Disebutkan bahwasanya ijma' itu yang mu'tabar ialah ijma'nya ulama' pada bidangnya masing-masing. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyata Rahimahullahu Ta'ala. dalam muqaddimah usul tafsir beliau mengatakan ketika membahas tentang masalah ijma' wa idha kana al-ijma'u ala tasdiqil khabari mu'jiban lil qat'i bihi fal i'tibaru fi dhalika ijma'u ahli al-ilm kama apabila kesepakatan untuk membenarkan sebuah berita memastikan kebenaran khabar tadi Maka yang muqtabar dalam bab itu ialah ijma'nya para ulama ahli khabar, ahli hadith. Sebagaimana yang muqtabar terkait dengan ijma' kesepakatan para ulama dalam perkara hukum, ialah ijma'nya para ulama yang ahli dalam perkara perintah, larangan, dan perkara mubah. Ia ini ijma'nya para fukoha. Ini kaedah umumnya. Kalau yang dibicarakan itu ialah ahli hadith. Maka pembahasan hadis, maka yang mau tabar ijma'nya ahli hadis. Kalau yang dibahas adalah masalah fikih, maka yang mau tabar ijma'nya para fokohat. Kalau yang dibahas masalah tafsir, yang mau tabar ijma'nya ahli tafsir. Kalau yang dibahas masalah nahu, maka yang mau tabar ijma'nya ulama nahu. Demikian selesnya. Sehingga kembali kepada ahlinya masing-masing. Barakallahu fiikum. Begitu pula qonaqtina azzakumullah dalam perkara al-jarh wa at-ta'dil misalkan. Barakallahu fiikum ada kaidah di kalangan para ulama tentang masalah ini. Di antara kaidah bahwa al-jarh wa at-ta'dil ialah qad yatakhasas ar-rawi fi fann min funun riwayah Bisebabi ma yabdhuluhu fihi min juhdin fi talaqi wa adai sayakunu hujatan fi zalika al-fann Terkadang seorang rawi dalam mukarar al-jarh wa ta'dil dan cara periwayatan terkadang seorang rawi itu memiliki khususiyah spesialisasi dalam sebuah bidang dari bidang-bidang periwayatan dengan sebab upaya maksimal yang dia kerahkan untuk menimba ilmunya atau menyampaikannya, sehingga rawi tadi menjadi hujjah pada bidang tersebut. Adapun dalam bidang yang lainnya, tergantung kadang hujjah, kadang tidak hujjah, bahkan kadang bahib. Syahidnya ketika dia menjadi pakar dalam sebuah bidang, maka dia hujjah dalam bidang tadi. Adapun yang lainnya, tergantung keadaannya masing-masing. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lam An-Nubala beliau menyatakan kana Asim thabtan fil qira'ah sadukan fil hadith wa qad Abu Zur'ah wa jama'ah Asim yaitu Asim bin Bahdala atau Asim bin Abi Nujud Beliau sabtan fil kira'ah. Kokoh. Hujjah. Dalam ilmu kira'ah. Sodukan fil hadith. Tapi dalam perkara hadith. Dia rawi yang soduk saja. Dihasankan hadithnya. Barakallahu fikum. Kata al-imam. Az-zahabi rahimahullah setelah itu. Wa ma zala fi kulli waktin. Yakunul alimu imaman fi fannin muqassiran fi funun dan senantiasa ada pada setiap waktu, setiap masa seorang alim itu imam dalam sebuah bidang Dia kurang dalam bidang-bidang yang lainnya. Itu perkara yang biasa para fi. Dicontohkan seperti Hafas bin Sulaiman, muridnya Asim. Hafas Anasim, Hafiz bin Sulaiman, Thabtun fil Qur'an, Qaqoh Hudjah dalam al-Muqira'ah, Wahian fil Hadith, tapi dia sangat sangat lemah dalam bidang ilmu Hadith, tapi lemah dalam cara ilmu kiraan. Ah. Wahai kawan, ini semuanya kononnya asyikumullah merupakan aib umum di kalangan para ulama. Una bahwasanya masing-masing bidang ilmu agama itu ada pakarnya. Likhul ifanin rijaluh. Setiap bidang ilmu agama ada pakar-pakarnya. Bukan mereka menjelaskan terkait dengan masalah-masalah. Fitnah dan semisalnya dikatakan likulli harbin rijalu atau lil hurubi rijaluha. Pada peperangan-peperangan itu ada pahlawan-pahlawannya. Ini kodak umum. ya. Begitu pula dalam pembahasan kita kali ini. Dalam pembahasan masalah fitnah hizbiyah. Syubuhatul hizbiyyin. Terkait dengan ma'rifatul haqi wal batil. Juga demikian masing-masing memiliki keahlian, masing-masing memiliki spesialisasi. Maka yang menjadi pembahasan kita sekarang ini, qonafitina 'azzaakumullah, kita merujuk kepada ulama ussunnah. Tidak semata-mata ulama ussunnah, kita juga merujuk kepada ulama kibar. Bukan semata-mata ulama kibar, tetapi kita merujuk kepada ulama kibar yang pakar dalam bidang masalah kita ini dicontohkan seperti Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah sehingga ketika beliau berbicara berbeda dengan yang lainnya beliau memiliki hujah yang begitu kuat maka kita merujuk kepada beliau Syekh Rafi bin Hadi dan ulama yang bersama dengan beliau dikatakan pakarnya dikatakan beliau ahlinya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain Agadha. bukan taasub bukan faratisme bukan mendewakan beliau bukan menuhankan beliau tidak, ada ilmunya ini ada kuidahnya kembali kepada pakarnya dalam masing-masing bidang ilmu Ada wabah kemudian setelah itu Al-Mu'allif Hafizahullahu Ta'ala menjelaskan fahadihil qaidah. Yahsul bila jawab, an kathir min al shubhat, alati tuthar bina salafiyin. Kaidah ini, dengan kaidah ini akan tercapai sebuah jawaban dari kebanyakan shubhat yang diselontarkan, yang disebarkan di kalangan salafiyin. Hina yang tariul Ketika ada orang yang menyanggah dia mengatakan bi anna fulanan minan nas allazi carrahahu ulama qad zakahu ba'dul ba masyayikh salafiyin si fulan dari kalangan manusia si fulan yang difjrah oleh para ulama yang ditahzir oleh para ulama Sudah tazykih oleh masyayikh salafiyin ini syubhat ini syubhat yang ini mentahzir ada yang mentazkiyah dia mengatakan dengan kaidah ini akan terjawab. Akan terjawab. Muskilah-muskilah yang -muskilah semacam ini. Fayuqal kata beliau. Maka dikatakan. Hum syaikh salafiyun. Mereka semua adalah masyaih salafiyin. Semuanya ulama' sunnah. Semuanya masyaih al sunnah. Semuanya ulama' ulkifar. La yatakallamu fihim insanun ala sunnah tidak ada seseorang pun yang di atas sunnah yang membicarakan tentang mereka tidak ada kalau kalau kalau kamu sunni kalau kamu salafi tidak mungkin engkau membicarakan mereka mereka semuanya para ulama salafiyin ulama kibar ahli sunnah tidak ada seorang pun di atas sunnah yang membicarakan mereka tidak ada demikian nahsabhuhum kadzalik wa la nusikku ala allahi ahada kita mengira demikian. Dan kita tidak mentazkiah siapapun atas nama Allah Azza wa Ini yang utama ya kawan. Untuk mengatakan mereka semuanya salafin. Mereka semuanya ulama sunnah. Mereka semuanya ulama kibar ahlu sunnah. Kita mencintai mereka. Menghormati mereka. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahlu sunnah. Yang membicarakan tentang masalah mereka. Tapi. فَكَيْفَ يُزَكُونَ بَعْبَ الْأَسْحَاسِ أَلْمُنْ حَرِفِينَ Al-Ladin yang terutuh alaihimul Mashiyahul Akharul. Tapi fakemana? Mereka mentezkih sebagian orang yang menyimpang yang dibantah para ulama yang lainnya. Jawabannya fal jawab. Jawabannya barakallahu fikum anna ka idha tabbaktal kaidah tasabiqah. Jawabannya bawasanya kamu kalau menerapkan kaidah yang telah lalu. Yang keempat dan yang ketiga yang tadi, masalan, ta'lamu ta masalan kamu akan tahu misalkan, anha ulayl mashayikh al-ladina yuzakoon bagh almajruhun, wahum la yaglamun bihakiqat halihim, akalu khawfun fi misli hadhihil mashayil. Tertanggatkan para mashayikh tadi, para ulama tadi yang mentazkiyah sebagian orang yang dijarah. Dalam keadaan mereka tidak tahu hakikat keadaan mereka tadi, bisa jadi Masayyikh tadi itu sedikit berbicara tentang masalah-masalah semacam ini, bukan pakarnya. Wakatantoli yang anehin berubah dahil umur, sehingga terkadang mereka menghadapi atau menimpa mereka beberapa perkara-perkara yang semacam ini. Hududan semua mereka, Kadang yang membela mereka. Kadang mentazkiah mereka orang yang menyimpang. Dikarenakan satu, tidak mengetahui hakikat keadaan mereka. Yang kedua, tidak mengetahui al-batil secara terperinci. Sedikit berbicara tentang al-batil dengan terperinci. Global saja. Harikallah fikm. Ini terkini dengan ulamanya. Belum mengatakan. La li'annahum yuafiqun ha'ulail mubtadi'ah la'abada bukan karena masyayikh tadi menyepakati ahli bid'ah itu tidak sama sekali tidak hum ab'adun nas 'an hadzal amr mereka adalah orang yang paling jauh dari perkara ini jangan dikira syekh fulan mentazkia fulan tadi seorang mubtadi seorang yang menyimpang jangan antum kira syekh tadi menyepakati bid'ahnya dia tidak yang menjadi masalah syekh tadi tidak tahu hakikat orang tadi atau Syekh tadi, pengetahuan dia, tentang perkara batil, makarnya, Abdul batil, kurang. Bukan pakarnya. Sehingga, muncul husnuban, muncul tazkiyah, muncul pembelaan, dan semisalnya. Barakallahul Fikm. Sehingga, Barakallahul Fikm, kita tidak menyalahkan alim tadi. Kita memberikan uzur kepada mereka. Memberikan uzur kepada mereka. Mungkin tidak tahu. Mungkin tidak detail Pemahaman dan pengetahuannya dan seni sah. Barakah Allah Taib. Di sini beliau al Alif Habibullah Taala menyimpulkan sifat yang lain. Kenapa ulama-ulama Salafiyin tadi sampai bisa mentazkiyah orang-orang menyimpang? Beliau menyoroti ahli kitabnya. Ini sisi yang kedua. Kata Alif Alif Habibullah. Walakin haula al-mubtadi'u yatu naytamassahuna bihim wa bi tubi al-tamasi sunnah wa annahum yurithuna al-haq wa annahum mazlumun tetapi ahli bid'ah tadi datang kepada masyaikh salafiyin yatamassahuna bihim mereka mengusap-ngusap mereka mendekat-dekat ha Mengusap-usap Masyaikh tadi. Yang berusaha mendekati mereka. Mereka menangis dengan tangisan buaya. Di depan Masyaikh tersebut. Menampilkan sunnah. Di hadapan ulama-ulama tadi. Menyampaikan mereka hanya ingin al-haq. Mereka terbulimi. Mereka begini. Mereka begitu. Harakallahu fikum. Ini yang jahat siapanya ya kawan? Hezbiinnya. Yang kejam siapanya ya kawan? Alifidahnya. Menyembunyikan. Menyembunyikan. Hakikat kondisi mereka menampilkan serabiah sunnah, nangis-nangis di depan para ulama kami terdolimi ya syeikh. Ada sebagian teman-teman kami mentahdir kami dengan tanpa hak Memboikot kami, menghancur kami, bawa kami terdolimi. Menampilkan sunnah di depan mesyik tadi, sampai dapat, nah, sampai dapat terzkiyah. Sampai dapat rekomendasi pujian. Para masyayikh. Ia serabahirnya. Para masyayikh tidak tahu betul seluk beluk mereka. Serabahirnya. Mereka nampaknya baik. Menampilkan sunnah. Tidak ada tanda-tanda mereka orang jelek. Akhirnya apa ya Pak? Membelak mereka. Akhirnya apa? Menterjikiah mereka. Kata beliau. Fal-masyayikh. Qad yudafi'una anhum. Maka para masyayikh tadi terkadang membela mereka. Wan nan minhum anhum mazlumun. Tidak akan tadi mengira orang-orang itu terbolimi, wan anhum aral hak dan mengira bahasanya mereka di atas al hak. Fadil dalik oleh kerana itu kata beliau, Kalau kita mengetahui qa'idah ini, harajnya min al kafir min hadhihil masyakil. Kita akan bisa keluar dari banyak muskilah muskilah semacam ini. Kita mengatakan tazikiyah masyaih tadi untuk bab ini. La tanfa. Tidak ada manfaatnya. Yang kita jadikan sebagai rujukan. Yang kita ambil ucapannya. Para masyaih. Para ulama al kibar as salafiin Yang telah membongkar penyimpangan mereka ini. Ini yang lebih tahu siapa mereka. Lebih mengerti syubhatnya mereka. Lebih mengerti permainan mereka. Makar-makar mereka, bongkar sama para ulama. Sementara yang ini tidak mengetahui hakikat kondisi orang-orang tersebut, maka kembali kepada pakarnya masing-masing. Kita mengatakan haulai mun mereka orang yang menyimpang. Haulai hisbiun, mereka, mereka adalah orang yang hisbi dengan keterangan masaih masaih tadi. Ada pun masaih pula nu'allan, kita hormati mereka. Masaih salafiyin, kita muliakan, kita hormati, kita cintai. Tetapi mereka tidak tahu rincian-rincian masalah ini. Belum paham tentang hakikat kondisi mereka. Dan yang jahat, khizbiyinya. Mereka berupaya untuk mengelabui masyarakat. Dengan menampilkan sisi-sisi wahir baiknya mereka. Dengan tanpa memperinci tentang keadaan-keadaan mereka. Entah. Selesai. Tani kunabitina azakumullah. Perlu diketahui. bahwasanya apa yang disampaikan sama al-mu'allif di akhir tadi. Itu merupakan ciri khasnya hezbiyin. Ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bida'ah. Bersembunyi di balik masyaykh yang tidak tahu siapa mereka. Untuk mendapatkan tezkiah mereka. Kalau sudah dapat disebarkan ke sana Kemari. Dengan luar biasa dijadikan sebagai hujjah Untuk membantah para ulama yang membongkar aib mereka itu ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bidah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarhimahullah ketika beliau berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bidah kata Ibnu Taimiyah wa haula'i Qad yaitun min kalam bbgil mashayikh kalimat-malat mujtbiha mujmalah, fayahmilunah al mal baadil fasidah. Mereka ini kata beliau, ahli bid'ah ini terkadang mendapati dari ucapan sebagian mashayikh kalimat-kalimat yang samar yang mujmal. Lalu mereka bawa kepada makna-makna yang rusak. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini jahatnya Al-Bid'a. Ini disebutkan dalam Majumat Fatawa. Juz yang kedua. Halaman 374. Barakallahu fikum. Na'ma ikhwan. Juga dinyatakan oleh Al-Imam Ash-Shawqani. Al dinyatakan oleh Al-Imam Ash-Shawqani al rahimahullah. Dalam kitabnya ada Bupalap. Wabuntah al-Arab. Halaman yang ke-43. Al-Imam Syawqani rahimahullah menyatakan. Waqadjarat. Qa'idatu ahlil bid'a'i. fi biqid dahri walahiqihi. Sungguh telah berlangsung. Qa'idahnya ahlil bid'ah. Semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Apa itu? Bi'annahum yafrahun bi suduril kalimatil wahidah an alimin minal ulama wa yufalighuna fi ishariha wa iza'atiha bima bainahum wa yaj'alunaha hujjata li bid'atihim gamblang ucapannya syaukani rahimahullah kata beliau telah berlangsung Ko idahnya ahli bid'ah dulu sampai sekarang mereka itu sangat bersuka cita ketika ada ketika muncul satu kalimat saja satu kalimat saja dari seorang alim dari ulama ulama sunnah yang mendukung mereka satu kalimat saja maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memashurkannya. Menyebarkannya di tengah-tengah mereka Dijadikan sebagai Ujah untuk mendukung Bidahnya dan mereka gunakan Untuk memukul wajah Orang-orang yang mengingkari mereka Satu kalimat Satu kalimat Warakallahu wa'alaikum tidak banyak-banyak Langsung mereka sebarkan Di langsung. sebuah pula oleh sebagian ulama yang lain Di antara Kesempatan-kesempatan yang diambil oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah memunculkan bid'ahnya. Dan itu merupakan ciri khas mereka ya Ikhwan. Ashabul ahwa'i wal bid'ah ya Ikhwan. Kalau mereka sudah dibongkar. Terbongkar. Penyimpangan-penyimpangan mereka oleh para ulama di sebuah tempat. Mereka akan lari. Pindah ke tempat yang lain. Mencari ulama' yang lain. Di wilayah yang lain. Di negara yang lain. Yang tidak tahu keadaan mereka. Berusaha mencari-cari fatwa. Begitu dapat. Langsung dibawa pulang. Untuk menghantam ulama yang tadi pertama. Membongkar penyimpangan mereka. Itu ciri khasnya Hezbijin. Terutama di zaman sekarang ini. Ketika ulama tadi yang tidak tahu menau. Dikasih tahu sama saya yang lainnya. Hati-hati. Hati-hati mereka itu para la'ab Mereka para magirun Sadar Ditinggalkan sama mereka Memang mereka itu mutasyadid Memang mereka itu orang yang keras Dibuang Cari yang lainnya lagi Ketemu sama yang lainnya lagi Kok oh, dipakai Bersama kami Syekh Bulan Syekh Alam Dia mentazkiah kami Karena tidak tahu Dikasih tahu lagi sama yang lainnya Hati-hati ini Haulai Abdul Makarol Khida, hati-hati. Oh begitu, ditinggalkan. Marah lagi, buang sama mereka. Memang satu orang ini sama dengan Haulai itu, sama aja dengan mereka-mereka itu. Cari lagi yang lain. Terus begitu. Setiap ada alim, setiap ada syeikh dari sunnah yang tahu keadaan mereka, langsung dimusuhi, langsung dicacimaki, langsung diingatkan. Cari yang lainnya yang tidak tahu keadaan mereka. Sampai ketemu dengan orang-orang yang dikatakan alim. Atau dikatakan syir. Yang satu tipe dengan mereka. Yang satu pemahaman dengan mereka. Akhirnya klub. Dapat. Barakallahu fikum. Itu merupakan ciri khasnya. Al-Hizbiyyun. Maka ketika para masyarakat salafiyin. Masyaikh Salafiyin yang terkena mereka kita tidak menyalahkan syekhnya, tetapi kita menyalahkan hisbiyinnya, kita menyalahkan orang-orang yang suka membuat makar ini tadi begitu kejam, begitu jahat sampai mengorbankan para maseikhus sunnah dan mengadu domba antara para maseikhus maseikhus sunnah dan masyaikh Salafiyin. Barakallah fiqum. Alakulihalikanul tinaasyakumullah. Kembali kepada kaidah tadi. Dalam semua bab Harus kembali kepada ahlinya masing-masing Dalam perkara Hizbiyin membantah Hizbiyin Syubhatul Hizbiyin Di zaman sekarang Ada ulama-ulama yang diakui Pakar dalam bidang ini Disebutkan dari nama-namanya Asyikh Rafi bin Hadi al-Madkhali Dan juga masyarakat yang lainnya Kepada merekalah kita kembali Dalam berbagai macam permasalahan Masalah-masalah fitnah Masalah-masalah Hizbiyah dan masalah masalah membongkar makar-makar hizbi bukan ta'assub tetapi itulah yang namanya kaidah ilmiah kaidah para ulama una dalam semua bidang-bidang ilmu agama termasuk di dalamnya dalam bidang mengetahui al-haq dan mengetahui al-dha'il tarakallahu fiikum wa hada wabeh dan insyaallah ta'ala Pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas al-qaidah al-khamisah kaidah yang kelima di situ akan dibongkar oleh muallif Hafizahullah Ta'ala Seseorang yang betul-betul salafi Ataukah dia hanya mengaku sebagai salafi Ini ya, Raedah yang kelima Membedakan antara salafiin Dan orang-orang yang mengaku sebagai salafiin Batar bukan salafiin InsyaAllah akan kita kaji lebih lanjut Pada pembahasan yang berikutnya Dan kesempatan yang berikutnya Naga filahuna subhanakaw bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله